котяг стуганів, прибігаючи через простори, вкриті бордянами. А дві душі ніяк не відстануть думкою від того, що діється. З дітьми в нашім селі так. Більшістю пропадали, згадує молодша. Один чоловік на околиці недалеко від нас раз вийшов з хати поратися в садилі. Слабий і ледве рукою водив. Бачить хлопця, що тільки-тільки ноги переставляє. От і журиться чоловік, Знаючи його, Дивися, все рідка тут. Це б йому шматок хліба дати, Бо малета бідне. А де ж я різьму? Сам скоро поляжу, І діти за мною. Зробився той хлопець як тінь. Був сирота кролий, Батько на війні був убитий, А мати, що не встигла Сина виховати, як померла. Так і бродив він по людях, Побачив хлоуню в сусідньому дворі, туди й зайшов. А дядько думає, хай там у куточок заб'ється сирота і відпочине. Завтра йому чогось і з'їсти понесу. Увечері вернувся дядько в хату, не бачив, щоб хлопець із хлоуню виступив. Другого дня взяв дядько матержайник. Три у вас, мабуть. Однаково печуть Мішенку. Бравши кільця з поришів, Саріжки з береста, лободу, крапиву і всячину разом. Взяв і поніс до клоні. Прочинив двері. Зразу протягом війнуло. Війнуло знизу. Поламаний реманент по кутках і соломка. Дивиться, дядько. Ніде немає хлопця. Походив сюди і туди. Дядько і вже хотів вертатися. Аж тут його морозом обкинуло. Побачив кров. В одному місці розлита по салоні. Багато потекло. І видно, хтось затирав її вінником чи що. А вона все ж засталась. О, що? Прошепотів чоловік. Чув, що холод обняв йому всю душу. Божевільні вбили хлопця. І нам ясно. Тепер готують з нього їжу. Страх який. Дядько вийшов швидко і вернувся в свій дір, не знаходить собі місця. Хоч міліція собачня, а хто же мусить на світі за таким ділом глядіти? Хай хоч тут порядок наведуть. З'явився до сільради і там, зустрівши міліціонерів. Розказав їм, що бачив. Пішли вони в той двір робити обшук, і дядько з ними, і ще одного взяли в дорозі. В хаті була сама господиня. Її чоловік давненько помандрував кудись. Господиня мовчазна і нерухлива, стояла ніби стовп, тільки очі світилися її лихоманкою. Враз затремтіла вся і знову, як стовп мовчить, дивиться широкими очима і нічого не тямить. Дядько побачив, так і є. Вже розум рішились. Заглянули піч, стоїть чавун. Витягли його, а там хлоп'яче стегно порубане. Холодець сварився. Решта була в погляді. Повели господиню до сільради. Там замкнули в холодну, а коли знов прийшли брати і вести в місто. Вона мертва лежала. Слухавши розмову в вагоні, Дарія Олександрівна мучилася від неспокою. Як почула ж нагадку про напасть на дітей, то тривога, мов залізна розпечена гадюка, заворушилася на серці. ж би додому. Біль душевний і нетерпеливість накипали від кожного почутого слова, з переказів про випадки, що й сама Дарія Олександрівна знала. Якраз тепер. При спогаді про загибель дітей їй на душі зметнувся найгірший розпач. Страшно навіть уявляти нещастя, хоч так настирливо, з безжалісністю нав'язується бачення само, як син її терпить, подібно до тих, котрі пропали. В байрак вкинуто чи що? Вона обмирала без перестанку. При кожному проблиску від того уявлення і боялася чути розмову сусідок.